dan nam alo miru val hay 12 dni za nama eto skoro polovina ramazana vec kao štit assalamu alaykum Ramazan je kao štit, kao pancir košulja. Mi smo sad, alhamdulillah, stavili ili obukli pancir. Medci ne mogu sad kroz taj pancir, to su šetanove, šughe i njegovo navođenje na zlo. I sigurno da ovim danima ramazanskim od tog pancira, to je post mjeseca Ramazana i ovaj noćni ibadet koji obavljamo, di njegovi meci koji nisu ni malo bezazlani ne mogu u prvočku staviti pancir. Neko tu košulju pancir ostavi na sebi poslije Ramazana. A neko je čim se završi Ramazan odmah skine i baci. I nije nikakav posao u Započeo sam prije dvije noći govor o onom velikom hadisu, hadisu Meleka Džibrila. što sam do onog dijela u Namazu Pa smo, sinoć, govorili malo o doživljavanju namaza. Govorili smo o fatihi, koja je neizustavni dio namaza. Sura poslije fatihi u namazu može se proučiti, naravno uči se. A ako i čovjek ne prouči, nije mu namaz pokvaran. Naravno, je stokrnjen. Ali s fatihom ona je obavezna. Ako se fatiha u namazu ne prouči, taj namaz ne vrijedi, on batil. Ništa ona znači... Fatiha je seba minen minabathani, sedam ajeta koji se stalno ponavljaju, koje Allah dželešanu ostavio da se stalno ponavljaju. Kada čovjek stane na namaz, treba da doživi, znači taj početni tehbij, to smo sinoć govorili. Međutim, eki pitaju šta znači onaj pokret rukama kada se ulazi u namaz, taj takozvani iftitahi, tekbir ili otvorena vrata, namaza je taj tekbir. Pa neki dižu ruke do ramena, neki do ušiju, neki iznad ušiju. Sad nije bitno šta je od toga ispravno. Imaju podlogu svi koji postupaju na određen način. Ali ćemo reći da kada čovjek čini ovaj pokret, treba da razmišlja u suštini. Suština ovog pokreta jeste u stvari sada ovaj svijet, dunjalog, guram za svojih leđa. Znači to je taj pokret. Ostavljam ovo za svojih leđa. I onda čovjek kaže Allahu Ekbar i ulazi stupa u namaz. Neizostavni dio koji se uči na prvom rekiatu, nakon Subhaneke, jeste audu billahi mine shaytaniru lađim i poslije bismillah. Mi svi bismilu od prilike znamo u prijevodu Rahim, Gotovo da nema muslimana da nikad nije čuo i da nije proučio bismilu. Znamo što ono od prilike znači. U ima Laha sve milostno od Ali u ovih nekoliko riječi ta bismillah ima jedan veoma obsježan tefsir i komentar. O njoj se može dugo pričati. Ali ja hoću malo da kažem ono šta to u stvari znači. Šejtan taj čovjekov otvoreni neprijatelji jesu i nevjernici, neki nemuslimani otvoreni neprijatelji slavnog Slimana. Mi znamo da ih ima. Ali je šejtan najveći neprijatelj čovjeku, muslimanu i čovjeku općenito. Kažala džalašanu fetahiduhu wa duba, pa uzmite ga kao neprijatelj. E, eh, on kaže vidi vas, huwa qabiluhu, oni njegove vojske. Odakle vi njih ne vidite, šetan sa svojim vojskama vidi insana. Odakle vi njih kaže ne vidite. Jedino što nas čuva od tog prokletnika jeste Allahova dželšanu zaštita. A ta Allahova zaštita se dobiva kad čovjek ima otvrno srce prema Allahom dželšanom. I kada zikri i spominje Allahom. Zato sam ja sinoć preporučio one riječi Ako ih možete, braćo i sestre, učite ih. Nisu teške. Ne trebati pet minuta, hajde i deset. Šta je to? La ilaha illallah, vahnehu, la šarike, le. Lehul munku, lehul hamdu, lehu ala kuli šinkadir. Imate na ovom plakatu na vratme šednom kažem. Tamo piše kako se zaštititi od šetena. Ovo su u nekim predanjima najveće riječi s kojima su došli poslanici. Ovaj zikr. I to je prava, istinska, je širna pancirka koju čovjek obuče na sebe. E, kaže, kad on tako napada tebe jer ga ti ne vidiš, pa ti nosi razne šubhe, razne ružne misli, samubijstva koja se dešavaju. Ne dešava se što insan to voli. Niko zdrav neće na sebe normalno ruku dići. Ali u tom trenutku šetan voli da insan to počni i da ga povede putem ka džehennem. Njegov zadatak je to. On ide na godišnji odmor. Ne spava nedelj, ljetovanje, nezimovanje, nema radnog vremena ograničenog, radi i dan i noć i žitav život da čovjeka pobede kad žehnev. I kaže ne vidi ga insan i on ga napada. E zato kad insan proči, audu billahi mine shetan radžim, traži pomoć od Allaha koji vidi shetana, a shetan njega ne može vidjeti. On nas vidi, mi ga ne vidimo. A zato zovem Allaha upomoć, jer Allah njega vidi, a on ne može Allaha želešanu vidjeti. I to je ta naša zaštita. I to je naš put kojim hodimo na Dunjaluku. To je kao primjer čovjeka koji ide sa lijepo pečenim mesom, uzeo čovjek čevapa, čevapi mirišu, prozvi pored cuke koji je glada, psa. I naravno, on će skočiti na čovjeka za čevape, pa će ga pokušati otirati, on će ga izujedati. Ako sufat insad boriti sa njim, Mnogo će za zadobiti. Ali ako on zomne gazdu, gazda, molim te, skloni ovo da prođe, doće gazda, uzijeće ga i sklonit će ga. kaže insan, kada kaže, zomne Allah u pomoć, preti ovoga je naravno Allah ovoga, skloni i insan ide dalje kroz život. Kada se provuči Fatiha, mi govorimo Amin. Svi mi čujemo kako kaže Amin i govorimo Amin. Šta znači to Amin? Amin u stvari je Dova pa znači uslišaj nam dolupuššana molitvu Allahu uslišaj Bože jer čovjek kaže idi na siratal mustaqim uput nasti pravi put to je molba na put oni koji nas blagodati svoje darova a ne na put oni koji su zagutali i na koji se nasrdio onda se govori amin uslišaj nam ovu zalal daj nam to nakon ovoga čovjek odlazi u namazu uči suru i odlazi na ruku Ruku je pregib. To je još jedna vrsta klanjanja Allahu dželešanu. Tad se uči Subhane Rabbil Azim. Slavljenzi moj veliki gospodar. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve na ruku: Slavite, onos veličajte svog gospodara, govorite Subhane Rabbil Azim. Povećajte to. Kad se čovjek vrati i govori Sami Allahu limen Hamide. Allah čuo onoga koga hvali. Ovde se Ukazuje na vrijednost čula sluha. Mogu arah reći, jel lah vidi, jel lah i osjeti ono koga, ali Allah kaže, Allah je čuo onoga koga hvali. Ukazuje se na vrijednost čula sluha. Jer bez tog čula, insan nikad ne bi mogo osjetiti ljepotu ezana, ljepotu učenja Kur'ana. Nikad ne mogo čuti vjetar kad puše. To je specijalno doživljaj. Nikad ne mogo morske valave čuti. I taj doživljaj usjetiti. Nikad ne bi mogu čuti mnoge druge stvari bez čula sluha. Zato je to, kažem, specijalno čulo i ono je odlikovano kod Allaha Đaldešanu. Zašto govorimo se mi Allahu li men Ču Allah onoga koga hvali. Zato što onda insan kaže Rabbena velekel hamd, gospodaru tebi je hvala. Ti čuješ ko te hvali, evo ja te hvalim. Mi te, mi te pohvaljujemo. Elhamdulillah. To je znači velika stvar e, ima jedna nakon toga se može reći jedna doba poslanikova sallallahu alejhi ve sellem kaže se hamden kathiren tayiban mubareken fi ربنا ولك hamd, حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه valimo ta znači halalom hamden kathiren mnogo strukom tajiben znači, tayiban lijepom mubareken fi koji ima puno beriketa blagosloveno ovdje ima neki 30 harfova kad se ovo izgovori Kaže, Rasulullah s.a.v. vidio sam 30 meleka koji se takmiče ko će prihvatit ove čovjekove riječi kad ih izgovori. Kad se vrati iz rukua kaže, sam je Allaho li men hamide hamden kefiren taiben ubarekan fiih. Znači, meleki se takmiče iz ove čovjekove riječi ko će ih prije prihvatit, ko će ih prije uzeti. Može se, poslije toga, naravno ide se na srđu, ali može se još ostati. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i govorio posle toga li rabbil hamd li rabbil hamd li rabbil hamd mu on gospodaru pripada hvala li rabbil hamd Allah ke sovoreči znači na ovaj način mi uljepšavao svoj namaz mi ga ukrašavao mi ga dotjerujemo i dobijamo veću i ljepšu nagradu za naš namaz Poslije toga je sam ide na sećdu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad sta na sećdi najbliži jeste Allahu dželle şanu ja što nam ponađam Tada povećajte svoje dove, jer je moguće da će vam dove biti kabul. Pa kažem, braćo, kad ste na sunetima, između je zana i kameta, tad se dova ne odbija. Kad si na seđdi, dova ti se ne odbija. Kad si postač, dova ti se ne odbija. Iskoristi to vrijeme. Znači, to su vremena kad učiš dovu traži od Allaha, džaldašanu. Uči se tad, subhana rabija leala. Može to jedno, kod nas je običaj tri puta se suči. Može i deset puta, A poslije toga, kažem na nafilama, na sunetima, ne na farzima, tražite svojim jezikom slobodno od Allaha ono što vam treba. Allah voli da tražimo njega. Ima insana kad te čovjek sretne dva puta za nešto zamoli. Ti treći put kad ga vidiš bježiš od njega sa zida da on prođe da te ne vidi jer znaš traži nešto od tebe. Razlika jedna između Allaha gospodara našeg i nas, njegovih robova jeste što Allah naprotiv voli kad čovjek od njega traže. Što više od njega traže, Allah mu više daje, svega više približava sebi. Znači ovo je jedna velika razlika i zato treba tražiti od Allaha. Ne treba se stiditi. Kaže, neki su veliki učenjaci govorili kad mi sola, soli zahvatilo za hranu, ja bi, kaže, zatražio. Tražio bi soli od Allaha, Đalešanu. Jedan je, kaže, govorio pomoć, pomoć. A pa moj uže Pita ga, kakva ti je to? Došlo? Šta ti to znači pomoć, pomoć? Pa kaže Allah dželešanu, kaže istete iz istestegithune rabbekum, kad ste tražili pomoć od svog gospodara, pa vam se on da vam pomoć. I kad zato ja sad govorim pomoć, pomoć, treba mi pomoć, da gospodaru, daj mi pomoć. I traži čovjek pomoć od Allaha dželešanu. Mnogo mi puta često dođemo u situaciju da nam treba zaista Allahova dželešangu pomoć. Nakon sejdhi kada se ne obave, uči se etahijatu. Šta to sad znači etahijatu? Sme kada o tome razmišljali. Mislim da svi znamo ovde etahijatu. Etahijatu lillahi os salavat u taibatu. Ovo je u stvari, etahijatu, ono što uči imo, ono je rečenice. To je u stvari razgovor, koji se desio na mi rađu između Allaha, naše gospodara i Muhammedu, aleyhi salatu vas salam, naše poslanika. Allah, Dešanu, je u stvari tu s poslanikom, salallahu vasallam. Pa mu je rekao Resulullah s.a.v. u početku tog razgovora e naši čast, pozdravi pripadaju Allahu i blagoslovi i sve dobrote Pa mu je Allah džalešanu kaže se odgovorio Selamu alejke, eyjuha nebiju, wa rahmatullahu i berekatu Selam alejk na tebe, poslaniče i Allahova milost i beričet Pa kaže se onda Meleki su rekli, koji su tu prisustovali, Es alayna wa ala ibadillahi salihin. Šta ovo znači? E, nekaj Allah selam na nas i na sve njegove dobre robove. Kada učiš nekod u namazu da bio malo posebniji, bliži Allahu, kada učiš ovo es salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, u stvari, sjeti se svi Allahovi robova na zemlji. Es alayna wa ala ibadillahi salihin. Na njih u stvari mi donosimo tad selam. Sjeti se tad melej i njih time se lamiš. Znači na sve njih se donosi selam. Veoma je ovo bitno. Ima možda neko ovde, nisi s njim u dobrim odnosima. Ima muslimana koji su posveđani. Ali Allah nam je ostavio da mi kroz naš namaz u stvari molimo stavo za toga za kojim smo posveđani. On moli za mene iako ne pričamo. Nažalost posveđan smo, desi se. Ja molim za njega iako možda ne pričam sa njim. Jer kada mu kažemo ihdi nas suratul mustaqim, to znači u puti nas napravi put. Mi molimo u množini. Molim i za njeg ako ne pričam samim. Ovdje kažem as-salamu aleyna wa ala salihin. Nekje selam na nas i na sve Allahove robove dobe. Znači u stvari Allahi ostaje da mi molimo jedni za druge iako možda nekada nismo u dobrim odnosima. I nakon ovoga se uči jel, uči se šehadet ašhedu la ilaha illallah o ašhedu enne Muhammeden abduhu u rasuluhu. Na ovaj način, kad čovjek ovom vodi računa, on će biti mnogo prisebniji u namazu, bliži Allahu džalešanu. Samo ću još malo nešto o salavatima. Poslije ovoga suče je salavati. Šta su ti salavati? Šta znači ti salavati? Allahume salli Allah Muhammedin wa lali Muhammed. Kema salita la Ibrahima wa lali Ibrahiminik hamidu međid. Ovdje se spominje, znači, gospodar blagoslovi Muhammeda njegovu porodicu. To znači, prije svega, žene i djecu. I kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodcu žene i djecu. Na koga se to prije svega odnosi? Odnosi se prije svega na hatiđu poslanikovu sa lalahovem srnem ženom. Jer kada je Muhammed srnem dobio objavu, Melek je došao, rekao mu uči ikre. Zanimljivo, znači islam nije počeo sa klanja, nije počeo sa posti, nego ikre, uči. Muhammed srnem je pomislio u trenutku da je lud. Šta se ovo desilo sa mnom? Otrčao je kući. Kom je otručio? Nikom je drugom do ženi. Žena je taj stup zaista u kući koja ako je ispravan, onda je sve ispravan. I žena mu daje tu smiraj i daje mu tu prvu, prvu snagu. Kemas alitana Ibrahim, onda se kaže Ibrahim, spominje njegova porodca. Ko tu? Njegova žena, Hadžara. Odvoje Ibrahima po Allahovom naređenju u Meku. Tad je Mekka bila samo uh, pustinja, samo pjesak i sunce. Ništa drugo u Mekki nije bilo. Nije još postajalo. To je bilo prije otprilike 5-6 hiljada godina. I ostavlja je tu po Allahovom emru, ona s malom bebom u naručju, sin i smalj, mjesec, dana ili dva, dojenđe. Okreće se Ibrahim, ništa im ni ostavio, subhanallah. I kreće svojim putem. I sad žena u čudu, Zovega ga Ibrahime, zna ona da je on Allahov poslanik, ali ga pita, zovega ga Ibrahime, nekoliko puta on se ne okreće. Sad ona opučuje nečuvjene riječi. Allahu emereke hada, jel Allahovo Allah ovo naredio, kaže? Onda se on okrene i kaže, jeste. E sad ona kaže, možeš ići, sad mi ne trebaš. Allah će se za mene Viška jaka, čvrsta, stamena žena, kakvog imana može biti, šta znači za muškarca. On odlazi i sad ona naravno ostaje tu sama sunce i pjesak, nema ništa. Tu su dva brda, Safa i Merva. I ona Od jednog brda odlazi na drugo. Penje se i gleda ima li koga u blizini. Ima li mogućnosti da nađe nek izvor hrane za svoje dijete. Dijete plaće. Znate, dojen će malo, već gladno. Nije mu nemuno šta da nane jede. Podlazi na drugu, podlazi na, na, tako sedam puta izveđu ta dva brda. To je u stvari propis saja. Saj je propis koji se obavlja na hadžu i umri. Neizostavan propis. Farz za hađ i za umru. U časti spomenu na ovu ženu Allah i ostavio do sudnjeg dana da muslimani obavljaju ovaj balet. Na taj znači njen trk između ta dva brda da nađe nešto za svoje dijete. Nije našla ništa. Međutim, dešava se ovo dobro zapamte kad zruči salavati o sve znači ti salavati. Dešava se da ćeš nekak u životu do zadnjeg trenutka biti iskušan. I da ćeš reći ne mogu više gospodaru, kad će tvoja pomoć, ja sam tvoj robe, one ne mogu više kaže i poslanici bi govorili ni sa njima meta naslu Laha, kada će već pomoć? Kad čovjek dođe u tu fazu, kad dođe na taj trenutak da više ne može zaista ela i na Laha i karib tad je Laha pomoć blizu, tad mu dolazi Laha pomoć ova žena Ibrahimu alaih selam hađera više nije mogla i tom trenutku poslika više ostaje bez snage dolazi Melek Džibrija Lala na poslo udara svojim krilom i na tom mjestu prorala voda Izvor. Usred pust, usred pjeska i sunca. Nemoguća stvar. U meki dan danas taj izvor. Kako se zove ta izvor? Zemzem. Zem. Zašto se zove zemzem? Zem? Zato što se ona mnogo obrodovala kad je vidjela vodu. Ta voda joj je bila život. Došla je od te vode. Kako se izvor počeo razlijevati, ona je mislila to će malo trajati, malo će proveriti, opet će voda nestati. I počela je rukama skupljati i govorila zemzem. Zem. Što znači skupi se, skupi se. Govorila je vodi. Odatle taj naziv t I tu je kasnije, na tom mjestu, nastala današnja Meka. Mi znamo šta znači Meka za svakog muslimana, a dokazano je i geografski proačunat, to se može vidjeti na kartama, da je geografski centar svijeta upravo Meka. I da je to centar, znači, kad se sa nebesa gleda da je Meka upravo taj centar, što je jedno veliko allah u čudo, jedan veliki Allah-u-đalešanu dokaz. E, nastavit sutra, inšala, Ja vas samo hoću obavijestiti u nedelju, ako Bog da prekosutra sutra ovdje znači u nedelju, inšala, ne radite, od 12 sati pa tamo do jedno 6 7...